Dunia ime barikiwa kuwa na maineo mengi ya kufutia. Ambayo mara nyingi hukusanya watu wa mataifa mbalimbali mbali kuyatembelea. Kwa kawaida, habibutuwe vingi vinawekia utaratibu kiwemu wa utu zaji na malipo. BBC na report kwa amba, mwaka rafu mbili na kumina tisa. Sekta ya utalii duniani ilichangia asili miakumi nukta nne ya patogafila dunia ラキニヤポ、メネオマズウリ、ヤングウェザーキチャンギアザイビ、イラン、イマルフュコウカニアゲ、マミリオニアワトリー、ウテンブレイ、ヒファディザニマポリ、メリマミレフマジュンバヤカレ、ネオウタマドニ、ナメンギネヤティア、ラキニヤポ、ネオドニアニ、アンバイオワリウンゲタマニテンレア、ラキニバアシファザケヒストリアケタキワゾ、 Mengi yamikuempo bila kutunza kitalii, lakini yana vuti ya kwa historia ya kina vilivyo mo. Mengi nini wana sayansi tu hurusiwa kuifikia kumashauri maalum. Ma ina mengine wa alahukata zaku yatembelea, lakini yana hitaji moyo kipekee ku yatembelea. Kwa unyimani, wengine ona sema, kuépo kwa meneo yai nehiyo kuna unyesho kuwa umbaji wa mungu. Ingawa yapo meneo zaidi ya thalithi ni yesifa hizo. Lakini, chombo cha abari cha uingereza BBC inakuletia orotha ya meneusita mbayo. Watalii mwiko kuyatembelea lecha uzuri na historia kufutia ya meneohayo. Moja, BBC imeripoti mapango ya laskausi uko Faransa. Haya, ni mapango marefu yanopatikana kaskazini mashariki maufaransa. Ni moja, ya mapango ambayo kuna patikana michoro mizuri na marufu zaidi kunya historia duniani. Mwako, ya mwako, ya mwako, ya mwako, ya mwako, ya mwako, ya mwako, ya mwako, ya mwako, ya mwako, ya mwako, ya mwako, ya mwako, ya mwako, ya mwako, ya mwako Inelezo kuwa ni michoro ya siku nyingi ya enzi za mbabu kwa mbabu, ikitajwa kuwa inamiaka zaidi ya elfu kuminatisa. Michoro mingi ni ya wanyama wakubwa wakubwa, ambao wanatajwa waliishi miaka hiyo katika maine Ohio. Mapango Ohio ya mioro dheshwa na kutambulika na shirika la umoja mataifa la elim, sayansi na utamaduni UNESCO kama urithi wa dunia. Hata ivyotoka muakarafumbelina nane mapango hayo ya mifungua kutokana na mlipo kwa fanga sano toka kuni mapango hayo wakirusiwa wanasayansiwa cha chesana angalau mara moja moja kuamwezi kwa lengula kutafiti nambari BBC ina reportiki sio cha North Sentinel India niki sio kidogo sana achi njemsi tumne nzei ni kuni hube bengo. Ni moja ya visiwa vya Andaman kwenye bahari ya indi, kilicho zungu kwa na miamba mikubwa ya mawe ya matumbawe. Hali inayoleta ugumu kukifikia kwanjia ya boti. Lakini hicho sio kikwazo pekecha watu kuturusiwa kufika ama kushindo kutembelea. Kikwazo kikubwa ni kuamba, kisiwa hicho ni makazi ya watu wa jamii ya Sentinel. Ambao hawataki muingiliano na watu wengine duniani. Inaelezwa ndio jamii lio salia duniani, ambayo haijaguswa na maisha kileo na dunia ya sasa. Mwakarifu mbili na nane, wavuzu wa wili ambao, boti yao kwa bahati mbaya, ilikaribia akisiwa hicho waliuwawa na watu hao. Na mwakarifu mbili na nane, wakatu wa zhuruba kubwa la sunami, wanasayansi walitumia helikopta kuangalia athari zilizwa kumba watu hao. Wakiwa kunye anga za fukwe, walianza kushambulio kwa mishale, mikuki na mawe. Namba tatu BBC inareporti Doomsday Vault huku Norway. The Doomsday Vault ni banki ama gala kubwa lambegu duniani. Linalopatikana nchini Norway. Kilambegu unayijua duniani na kutumika akunya kupata zao inahifadhiwa hapo. Gala ili ilikombali na makaze ya watu na mahala ambapo hata vita kitokea ama gharika lolote likitokea mbegu hizo sitendelea kwa salama. Sehe mkubwe ya gala hilo ikwa rithini na haifikiki kiraisi labda kwa otumishu wa chacho na ufanya kazi hapo ni ene ulenye baridi sana na kulindo wakatu wote. Namba nene, BBC inaripoti poveglia Italia. Kiso kingine kilogo, kinachopatikana akata Venice na Lido kaskazini mwa Italia. Katika historia kiso waicho ni mahala panapopatikana sana ngome kongwe. Kwa hivyo, Mahalamba papa litumika kama kituo ya、ja、kuwanga lia usalama wa Meli na madai, taka tumika kama karantini ya kwaifadewa gongjo, wanyama gongjo mbalimbali, hasemli puko na wanyama gongjo ya, ya kile. Lakini muakarifu ni miatizo schina nane, hospitali iliyo kwenye tumika kwa wanyama gongjo hawa ambao wengi walikuwa wanyama gongjo ya kile, ili fungua na tangu kativu, kiswa hicho kimetelekezwa, kuna hisia kuamba tangu kufunguo kwa hospitali ili. Mizimu ya wagonjo liofariki, watu liuwawa kunye vitaa inaendelea kuwepo kunye majengwa kisiwa hicho. Kumekuwa na sauti zikesikika kunye miamba na mawe liuporomoka, sauti zisizo eleweka. Watu wengi walikacha kuenda kwa hofu, mwakarifu mbili na kuminane sarikali ya Italia, liwai kutangaza kukipangisha kisiwa hicho kwa miaka tisuna tisa. Iri kufutia watu watakokiendeleza, lakini hofu imetawala zaidi ya kufika huko. Namba tano, BBC inaripoti kisiwa chanyoka huko Brazil. Kama jinalaki lilivyo, kisiwa chanyoka nchini Brazil. Hila, da kwe Madagrand, ni eneo lenye nyoka wengi wakali pengine kuliko maineo yote dunia ni eneo kubwa huo. Ni eneo lenyeo kubwa wa ekari alba na tatu na eneo kwa wanapatikana wanatajua kuwa na sumkali zaidi Na inayoweza kuwa binadamu kwa haraka. Kila mita za mraba, tano kuna nyoka. Nisawa na hatua kama tano, kitembea kwa migu lazima ukutane na nyoka wakuwa kubwa. Utafiti, unaonyesha kuna nyoka zaidi ya ilufu nne, aina ya Golden Lancer Head Viper, wanaopatikana kwenye kiswa hicho. Kilichoko maili takribani shurini kutoka pwani ya mjiwa South Pole. Surikali ya nchi hiyo imipiga marufu kubinadambia yote kutembelea kiswa hicho kwa sababu za kiusalama. Wanaseansi wa chache tena kwa taathari kubwa na nyenzo za kisasa za kujilinda. Wamekua wakirusi wa kufanya utafiti kila bada miaka mitano tena kwa vibali maalum vya kufa ama kupona. Chanzo cha habari ini BBC mimi naitua Ananias Edgar. Katika dunia ya sasa,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 Upatambrejesho kikidogo sana, hatakama posta au chapisho likionekanakuwa fikia watu wengi. Hi inasababishwa na nini? Nikuasababu, wengi huahao malizi kusoma mandiko. Zaidi sana, wanaishi aya ya kwanza ya ni paragraph ya kwanza, au ya pili na kisha kuendelea na kazi zao. Nini kifanyike? Jibu niwekeza kuni matangazo au makala za southina video. Kwanza inokuwa muda wamtajawako pili. The raisi kuwa fikia wote jao wengine na kuwa bei raisi zaidi, lakini tato utapata matukio mazuri asa kama South na jumba vina vuti ya former entertainment tunaiweza kazi hiyo tunatimu inaiweza kukuishauri kukuandalia lakini nypia kuisimulia kazi yako na ikalleta matukio mazuri timu hiyo. Iki simamio na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar, tunajivunia watu yao wengine tu wambao amethubutu kufanya kazinasi na kupata mradiyeshomzuri wa kileu wa na chofanya. Huduma zetu ni tenganze zaidi wa makala zawasifo yani profile kwa watu binafsi au tasisi. Matangazo yabia shara, makunga mano yadini mbalimbali na mengi neyo mengi, lakini pia kutenganze makala ma lumuya shereza ndoa send off na mikutano mbalimbali. Tembeleam fumo wetu amitandaoni wa huduma kwa teja kupresheo da ya kolero kupitia www.membership.formaentertainment.com au tupigi ya kupitia nambar za simu zifuatazo sifori sabatano tato nane nane sita tato saba sifori au sifori sita tano tisa tisin na nane ishulna saba sitingi na nne forma entertainment love your fashion